וכל הנשבע מזה כמוה ניקה. הוצאתייה נאום אדוני צבאות, ובא אל בית הגנב, ואל בית הנשבע בשמי לשקר, ולנה בתוך ביתו, וחילטו ואת עיציו ואת אבניו. ויצא המלאך הדובר בי, ויאמר אלי, סע נא עיניך וראה, מה היוצאת הזאת? ואומר, מהי?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 ורוח בכנפיהם, ולהנה כנפיים ככנפי החסידה, ותישנה את האיפה בין הארץ ובין השמים. ואומר אל המלאך הדובר בי, אנה המה מוליכות את האיפה, ויאמר אלי לבנות לה בית בארץ שנער, והוא כאן והוא ניחה שם על מכונתה.